Det var kikerani och bruna. Enns ögon var så bruna, men enns själ var så fint sand. mamma var svart, men pappan var från Eskilstuna. Han var kopp på en laguna, min vilja var i strand. Och min söng var väl Och min fridde sin kom snö på svenska hon sjön alpsros i vidder drömt fri vitt och ristar en runa Jag är grani och i granne och gröna i söder i mitt hjärta skrivit för er vi turist är runa kan jag en granja på huna i Söderhavs i Söderhavs Men det inte jobbs. Vi hör hur det låter på en annan dator också. Vänta lite där. Ja, det låter ju rätt så bra det här. Då. ja. ja tott vet hur mycket man ska dra på här alltså. Och ja. Kom också eller regnet idag alltså. Jag kan lösa det till nåt där. Och jag väntar lite igen. Det är lite lugnt där. Jag ska inte stressa mig så här. Vänta lite dig här då. Ja, ifall så så jag snackar på det här viset. Det är som en gammal pundegubbi idag alltså Vi får vänta lite grann Jag ska inte berätta vad jag håller på med här Nej, ja, ni får faktiskt ta och Kola ner lite grann här Jag är inte riktigt på hugget idag man säger så alltså Det börjar inte så bra om man säger så här alltså, från början Men jag fixar ju till det där. Kör jag bara så sån här Ja. Jag kan ta bort Radio Falköping också här från så Vi har papperskorgen någonstans där. Töm papperskorgen. Där. Just. Jag får ta det lite lugnt här då. Det är lite små i eller. eller då. Målsegerkålan idag alltså Man ser på det här viset alltså Får vänta lite, ska jag snyta ner en här Det låter inte alltför kul Konstig röst jag fick idag alltså Det låter som en gammal sån här alkoholist Lite små hesig i allsen också Den blåsade i mun men den försvann alltså. Körde sån här munskölvet med flår <skratt> Hon ska skratta. Oh, herregud, det är min skapare. Det blir en sändning här. Oh. Jag tar lite äppeljuice. Javå. Ja, det var en jobbig vecka det här. Alltså. Jag är nere i Anemora också. Jag träffar Åsa där. Då är jag på ett så Det blir ju inga hånövelser. Jag skulle tillbaka till Hedemora i maj, vänta. träffa Åsa, hon hade ju klippt också. Åsa hade ju jättelångt och fint hår förut, men nu har ju klippt så Åsa, vänta. Hon är väl en femtiebastis, man kanske skulle lägga in en liten. Hon kanske har en gubbe. Ja. Den knurrade soffan, den sjönk man ner i och somnade in. Nej, men det här är alltså Sverigekanalens webbradio. De faktiskt ut live här. Från C-datorns kanal 1 och 2. Uh, vad är det väl va? Från C-datorn har vi nämligen två stycken Winamp igång. Lustigt nog. Winamp nummer 1 och Winamp nummer 2. Och på B-datorn har vi också en Winamp som kör. Uh, dagens dator är i alla fall den 25 oktober 2014. Och nu ska jag inte låta som en... Pundare-alkoholist från Södermalm med Stockholm. Ansvarig utgivare är i alla fall Gunnar Andersson. och Vi har en live live-sändning på Sverigekanalen varje lördag från klockan. Ungefär från klockan 16.00. Det är lite sent idag här. Jag var lite jobbig vecka. Jag var ju nere i Hedemora också. och Rengjorde det, det var lite tandsten. Så det blir inga hål här nu då.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 Långsyttan för Märsta då hösten i oktober, 29 oktober 2011 hade de ju lagt ner folktanvården på vårdcentralen i Långsyttan på väg. men själva den här, den här skylten, den var ju kvar och den satt ju kvar ganska länge men det var alltså redan nedlagt folktanvården i Långsyttan man ser en tom lokal där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 efter att man lade ner Folktandvården i äh, Långsyttan. Så började hon jobba på Seaparkens tandläkarklinik, Borgmästagatan i Hedemora. Jag har en karta här så jag ser. Ungefär var det ligger. och ja, där i parken. Ja Sveaparken det, är det där. Ja. Vänta nu. Så då hon började jobba på privat företag då. Och äh, redan, redan i Remersda så ringde jag ju Folktandvården Hedemora. För det var nämligen en, en rotfyllning som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 Kliniken, Sveaparkens vid Borgmästagatan i Hedemora, som jag får gå till, därför att man lade ner folktandvården i Långsyttan redan innan jag kom upp i 29 oktober så var det redan nedlagt då. Eventuellt så gick han i pension till sommaren 2011, men den här skylten satt kvar ganska länge. Det finns var inga hål var på gränsen men den, den, den lilla tandstenen som var har Åsa rengjort och polerat och sen fick man den här flormuggan. Och hon skulle skriva ut ett recept också som jag tror jag får hem. Det finns ett recept på flår som är starkare men man kan ta det här från Ica också. Munskölk, starkare koncentration och, och, och, och, och, och, och gurgla i munnen har kvar ett tag. Ta bort bakterier.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 Finns det tandsten, i mitt fall lite tandsten. Han ville vänta sex månader, men vi tog det snabbare. Tandygisten rengör den tandsten som finns. Och om det rengörs så blir det inga hål. Vänta inte ett år. Tätare kontroller av tänderna, finns det tandsten så gå till tandygisten som rengör. Minska eller helt med läsken och försöka rengöra tänderna så mycket det går. Försök få receptbelagt flår också på apoteket eller kör med mataffärens flor eller munskölj med stark koncentration som tar bort bakterier. Jag har ju tråkigt besked också när det, när det gäller 26 år. Alltså mer än 26 års när närradioverksamhet. någon Boström är ju kassör. Annan Boström då från Sverigedemokraterna i Huddinge. Han är ju då kassör i Stockholms närrådeförening. Och vi har ju minskat ner på sändningstiden då. Första kvartalets faktura. 2013 fick vi inga fakturer men det kom alltihopa där i början på 2014. liksom Alltihopa så här häftigt va. Första kvartalet är från den gamla sändningstiden då. 17 till 18.30 på Stockholms närråde 88 MHz. 432 kronor och så gick vi ner till bara 30 minuter. Därtill, det är 158 kronor. Men det tillkommer en förbindelseavgift också så att vi kommer ut över internet. Eller vi kommer in på internet också. Alltså jag, jag kommer från internet, server, ansluter till en server och kommer även ut på internet. Förbindelseavgift också så blir det 232 kronor. Men det som avgör nu att vi kommer att lägga ner närrådeverksamheten i Stockholms närradio från den första december Det är ju den här sedvanliga Avgiften på tredje kvartalet Eller ja Sändare och frekvensavgiften är På 873 kronor och det är inte värt att ta en liten halvtimme Det här är 232 kronor för varje kvartal.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 Det var en flicka som hette Susanne och det gick ju... Vi var förlovade och det höll en månad och sen, var det ju precis, sen tog det ju slut då. Vi var ihop med Anders Klarstem och så vidare. Men jag bodde långt ut på landsbygden. Jag vet inte hur jag tänkte. En liten etta också. Så jag flyttade ner till Märsta sen. Så jag bodde inte ens i Stockholm. Men där var ju Radio PKMF som vi hette tidigare. Borta från Stockholms närråd. Ungefär... Ja... I mars där va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 Geo om han vill ta över. För Geo har då tagit över sändningstiden som vi avbokade mellan 17.00 till 18.00. Så vi sände ju då 17.00 till 18.30. Det var väl från och med mars månad tror jag det var som vi gick ner och behöll halvtimmen då mellan 18 till 18.30. Och sen tog Geo över sändningstiden 17.00 till 18.00. Och jag ska fråga om han även vill fortsätta sändningen. 18.00 till 18.30. Efter 1 december. Då får han en och en halv timme. Han får sända en och en halv timme. Men det blir också dyrare för honom. om Han får betala. Nästan 500 kronor då. Han vill hålla. så alltså blir det en programslinga bara. För vi kommer att. Lägga ner den här lilla halvtimmen. Nu från och med första december avbetala de här fakturorna nu. Det kommer även ytterligare en faktura för fjärde kvartalet då på 232 kronor. Så det är första december som sändningstiden ska avbokas ifrån. Jag får avvakta ett bekräftelse där från Anders Hultman. Så att vi behöver då ekonomiska bidrag för att kunna betala de här fakturorna nu till när och Det är framförallt sändare och frekvensavgiften som är jobbig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 252-1. 634-252-1. Gunnar Andersson. Alla bidrag från 50-100 kronor uppåt är hjärtligt välkomna och vi får delbetala det här för A0 ja, är ju snäll. Men från och med första december så avbokar vi halvtimmen 18:00-18:30 och lämnar Stockholmsnära och efter mer än 26 år. Och det är många minnen, det var ju sändare på 20 watt på femte höghuset där vid Det var ju väldigt högt och fint, det gick ju långt ut i Haninge. Så de här 20 watten, det var ju väldigt högt alltså. Femte höghuset där, det är ju högt det. Och så höga sändningsantenner Men effekten var bara 20 watt. Men tack vare det fina sändningsläget och högt och fint och fritt så gick det ju bra. Ute i Haninge där. Jag hade en egen liten stuga som hade varit en cirkusvagn. Och där kunde man faktiskt med lite lätt brus så kunde man väl få in 88. Det var nästan perfekt sändning. Om ja, man kunde ha 88 faktiskt där. Och det var ju lågt också vid marken där. Det var ju inte högt. var skogen runt. Men ändå fick man in. Hufsat bra. Men... Närrådeföreningen tog över sändarna från Terracom och så vidare. Det är Radio radios och Terracom sen och det är effekter på 200 watt på 88 MHz och 95,3 MHz. Men vi kommer behålla sändningstillståndet med Stockholms närradio 88 MHz och 95,3 MHz. Så möjligheten finns ju att boka någon tid i en framtid men jag tror inte vi kommer använda någon, utnyttja sändningstillståndet överhuvudtaget men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 Man har höjt priserna för 150 till 409 kronor för 100 megabits upp, upp och ner. Stadsnätet i Hedemora är ihopkopplat med avvästa stadsnät och man kan få hastigheter ända upp till 1000 megabits per sekund nerströms. men Då blir det också över 800 kronor. Jag får nöja mig med 100-100 som det heter här. Så att avgiften för internetuppkopplingen har höjts kraftigt, det var ju faktiskt väldigt billigt med 150 kronor men 409 kronor är ju faktiskt det dyraste alternativet av alla firmerna. Mycket elände har det varit här, IP-telefonen fungerar men den var också ur funktion igår, ingen kopplingston, fungerar den med fel amelde. Massa tjafs och ställer in en mikrofon också här till laptoppen här. Det var en kanal som höll på krångla också, vänsterkanalen där och så. Jag har ju fått Hårdisken också från B-datorn nu att fungera till laptopen när Alltså B-datorn är avstängd så kan man låna den lilla hårdisken som köptes eftersom den ordinarie Hårdisken har havererat. Och det är en mycket liten Hårdisk, men den är inte alls lika stor. Den gamla stora var ju på 2 TB. Den här är bara på 500 nu är det på något på 300 gigabyte kvar nu, men den kan man alltså då låna till laptopen. Vi gick in på enheter och sen kunde man bläddra i filer och sen dök den upp där på den här, den här datorn. För ordinarie hårdisk på laptopen ligger bara på 98 gigabyte. IP-telefonen fungerar och vi ska ha med oss också Karpstrypan sen efter klockan 17. Tyvärr kan han inte medverka varje lördag här men han hade ju utlovat nu att den här gången ska han medverka efter klockan 17. Och Johan Persson också i Huddinge hade faktiskt anropat Dala Gunnar på Skype förra lördagen. Men Skype var inte aktiv. Telefonen var inte heller igång väl va?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 Ja, det var väl ett avbrott här i veckan på natten. Men det var nog ett planerat avbrott. Jag kunde ju se också. Man har ju förbättrat hemsidan också där alltid. Man kan se... Man kunde se nu att för några dagar sedan så hade det varit ett avbrott. På stadsnätet nere i Stockholm. Och det måste ju drabbat många människor där nere. Nu kan man se vilka orter också. Men som sagt, var igår kväll här så fanns det ingen IP-telefon. Det, det var ingen kopplingston alltså. Men nu... Har jag hört en kopplingston och så. Så att den ska fungera. Nej, nära radion alltså. Det det var ju bara 20 watt då. Från början så att säga. Men sändaren hörde sig bra där på taket. På 50 höghuset, Så gick ju ner till Haninge och så. Gick ju sina tre mil. Och vad det var nu var va. Ja. Men det var ju bara 20 watt då så att och det fanns inte internet och sånt men jag minns ju också när jag i Märsta att hette ju City Radio också på internet från början men sen tog man hand om sändarna och äger dem själva och, och, och ute i Hegersten där använde samma antenn och ett tag fick man sänka effekterna för det var någon firma som blev störd på sin komradio men det ligger alltså 88 95,3 ligger på 200 watt då. 88 ligger i mono. Och ljudkvaliteten på webbradion för Stockholms närhåll, den är ganska låg. Eh, talet låter bra men musiken låter inte bra. Och förra lördagen så var det en massa brumm också från Jill Lindberg där men det var tydligen inte från hans studio. Så ljudkvaliteten är dålig. Det låter inte bra helt enkelt. Och det ligger när jag pratar i mikrofonen så blir det inte bra. Musiken låter inte heller bra.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 Istället för att bussen går 2,70 rakt ner mot Hedemora 2,1 mil så ska den svänga över en mil över landsbygden. Eh, tre, vi var tre stycken på bussen alltså. Tre passagerare. Och de här bussarna har inte som de förra bussarna displayer som visar varje hållplats. Med GPS-styrd eh, datorröst som, som säger varje hållplats. De här bussarna har gardiner istället. Och det är ett fåtal resanden. Då har man ju infört några bussar på lördagar och Hedemora kommun kommer också ha fått pengar här att införa också några bussar på vardagskvällar. För de ju gå ganska tidigt. Men jag skulle vilja påstå att de allra flesta bussturerna på linje 265 som den gamla 21 het, heter, hette mellan Långsjöten och Hedemora och vissa turer är mot Stjärnsund också har ett fåtal turer eller De flesta busturerna har ett fåtal resande men det finns några undantag och det är de bussarna som används av skolungdomar som tvingades lämna Jonsbro högs högstadiet i Långsötan och går på högstadieskolor nere i Hedemora istället. Och just den här turen, för jag var ju klar hos Åsa där, alltså jag fick ju vänta då. I Sveaparkens tandläkarklinik inte tre timmar kanske, men det var ju tolv, ja. Ja, det var ju inte tre timmar, det var väl inte, men det var i alla fall. Det var ju mer än, mer än två timmar var i alla fall. Och den här nya soffan de hade installerat, den var ju väldigt skön att sjunka ner i. Så att där sjönk man ju ner, så kunde man luta huvudet skönt också. Sen var jag ju så trött så att jag började somna in mer och mer då. Det kom in gamla skrynkliga tante där med kryckor och annat. Och någon tjej som pillade på en mobiltelefon. Eller smartphones. Och eh, ena stunden jag tittade så satt folk på alla de här tre gamla stolarna som knarrade minst med rör på baken. Då. Och nästa sekund jag tittade var de borta. Va? Då hade jag ju somnat in då. Och sen fick jag ju tömma blåsan också flera gånger. Och gamla tanter som stirra jag hade min ultimata tultröja på mig faktiskt så gubben har asfalt också utanför där. Och lipo gräver upp gator och annat där. Kan man verkligen lägga asfalt när det, när det regnar ute? Så att jag var ju väldigt trött och somna in flera gånger faktiskt, men till slut så kunde jag ju lämna lokalerna och ta mig till Myrgatan där ungdomarna från Martin Kockgymnasiet gymnasiet hade börjat att samlas också. Och där har man inte ändrat eh, stolpen där utan det står fortfarande linje 18 till Vigmansyttan eh, och linje 19 till Garpenberg och linje 20. Och så var det en linje till Turb också och en eh, linje 21 till Långsyttan va. Det är ju fel. Och de här busserna visar inte... Jag kommer strax tillbaka. Ja, Västerpolisen smög också när jag skulle ner på undersökningen tror jag det var. Det är mycket sällan man ser polisbilar här. Det händer inte så mycket. Vänta nu. De här bussarna visar inte Hedemora och Långsyttan och Skärmsund och sånt. De visar bara linjenumret då. Det kom en buss där som gick som skolbuss då som heter 261 tror jag det var. Jag svängde vänster. Och det var ju den som skulle gå till Vikmansyttan då. Men den var ju, så såvitt jag kunde se var den ju helt tom va. Och sen kommer då bussen mot Långsyttan och Skärmsund blir det väl då, som också går som skolbuss då. Och där stod ju inte heller Skärmsund via Långsyttan, någonting sånt. Det står ju bara 265 står det bara. Och det finns ingen display som visar hållplatserna, ingen, ingen GPS-styrd dataröst som, som säger hållplatserna heller va. Men där blir ju en, en bra beläggning på bussen då som går från Myrgatan 14 och 27. Resebyrån har ju flyttat in i resecentrumet. Men fortfarande så står det ju då SAS och SJ och Gaj på skyltarna. Fast det är en, en helt annan verksamhet i lokalen där va. Det är också ganska dåligt. Den, den turen blir ganska välbelagd då. Eller full, fullbelagd med skolungdomar från Martin Kock gymnasiet ner i Edemora. Men i övrigt liksom. Hur många är det som åker de här bussarna? Varför har, har Dalatrafik så stora bussar för? Eller entreprenören. Det borde gå att få fram en betydligt mindre busstyp med tanke på det fåtal resande som är. Man går ju rätt att kolla vilka turer som ungdomar åker i. För där blir det ju då i princip fullbelagt då. Men övriga turer så är bara ett fåtal resande. Och bussarna, bussarna går ju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 alla matsen här från partiet har ju också gnällt också i kommunen här. Att det var felskyltat också någonstans där. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men jag är ju färdig alltså. Det var en litet tandsten. Som är rengjort och sen blev det polerat. Och så var det den här flormuggen. Och 1175 kronor som ska delbetalas då. Och nu har vi ju då. Närrådetföreningens fakturer här. Så det är inte så roligt det här. Vi har första kvartalet då 2014 gamla sändningstiden 432 kronor och sen var det från ifrån med mars månad var det väl va, framåt så har vi gått ner till 30 minuter Där har vi 158 kronor och så en förbindelseavgift också mellan internetuppkopplingen och serven och det här och komma ut via datorer och här här på 85 kronor så det är 232 kronor per kvartal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 Mikrofon har jag fått igång som fungerar på, till laptoppen här och kopplat om lite olika andra omkopplingar och grejer. Men som sagt, vad jag tittar på en karta här över Hedemora. Och eh, tack vare att man eh, nästan helt upphör med läsken, att man kör tätare kontroller och försöker sköta rengöringen också med tandborsten och använder en bra tandkräm, kör också med munskölj här med stark koncentration från Ika och inte väntar ett år. Och jag äter ju inte massa godis och grejer i princip, vänta nu. Men det finns ju sötningsmedel och sånt i annat också, man, man får se upp med. Men som sagt, det fanns inga hål och, och det, det var lite tandsten som är rengjort. Då. Så i maj 2015,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 mycket liten badplats eh, hon bor där på klackvägen och nu är, har det ju varit har ju varit varje attack idag utanför Skärmsund eh, mot gränsen mot Avästa eh, kommun där ja sp spjuts på det men hon har ju då eh, odlingsfält som går norr om henne stora odlingsfält då hon kan inte tvätta sina fönster innan bonden är klar med, med, med höstskörden. Och det är han ju nu. Men. Ingele Ek. Skrev här på sin terapibloggen. Som ni kan söka på. Att hon. Hon helt enkelt såg en varg. 50 meter bort från tomtgränsen. Ute på ett fält va. Lugnt och stilla gick en varg som passerade. Att hon blev lite. Så det där lite skärrad blev hon ju, lite smårädd. Hon se, fick se om det var tant eller far på vargen kanske. Som tur är så går ju björnen i det här också för jag skulle banne mig inte vilja möta en björn. Faktiskt. Men i alla fall fick hon ju se en varg då passera 50 meter utanför tomgränsen här på klack, klackvägen 11.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 Och sen var jag lite grann på spaning också. Ungefär efter var den gamla järnvägen gick någonstans. Havskärnsvägen. Kraftig uppförsbacke. Men det var inte där som järnvägen korsade. Klostervägen. Det var längre bort som den korsade klostervägen. Och följde sjön. Ja just det. Man spårade ur också en gång där på morgonen. Med ett morgontåg från långsytten. Som skulle hämta upp en godsvagn också. Men det stod en vagn i vägen så att loketor och flera godsvagnar åkte ner i ett dike där faktiskt man kan delvis se vad järnvägen gick där och, och vi har ju den här smedjan också eller för detta smedjan som är hopbyggda där han, Fredrik Svan håller till och jag såg i honom i somras också han har ju sina tinkerhästar där men äh, Ingela Ek fick se vargen och hon blev också bjuden här av sin dotter som är ganska snygg på ett besök ner i Stockholm faktiskt. Hon sov över sen på natten på ett hotellrum. För hon var på konsert med Orup. Faktiskt. Och fotade. Sen fotade hon på sitt hotellrum också. Så att hon var kvar en natt i Stockholm innan hon åkte upp mot Stjärnsund igen. Hon har alltså MS-sjukdomen då. Så att vissa dagar är hon lite bättre. Och vissa dagar är hon ja sämre då. Och kan ramla om kull och så. Det är lite upp och ner med den här sjukdomen. Så hon var faktiskt nere i Stockholm och eh, såg på en konsert med Orup. Och det blev ju så sent då så att hon hade ett hotellrum på, på natten där. I Stockholm. I Stockholm. Ja. En varg på 50 meters avstånd. Den varg jag såg i stormvindarna när jag skulle vända hem mot långsuttan. Jag hade lätat på trycket då och stå med ryggen mot de här nordliga stormvindarna och kollade på vindkraftverken som finns utanför Garpenberg. Och när jag vände mig om och fick hela den här enorma stormvinden då rakt i trynet så tårarna bara rann och såg jag då en ni vet den här lurviga saken med fyra ben och stor lurvig svans och stort huvud som snabbt sprang över en en, kors, en en grusväg och in i skogen i riktning mot Östansjö strax norr om en korsning Finns det mobilmast där då. Och jag tappade också en snotrasa faktiskt då. Jag var tvungen att gå upp på den här långa backen och hämta upp den. Och så tänkte jag nu kanske vargen stirrar på mig men. Det gick, så, det gick ju så fort va. Jag menar man ser den varg några sekunder bara. Och sen är den borta liksom. Och sen det besvärliga var just den här blåsten. För det blåste liksom inte normal vind utan det var ju enormt kraftig blåst va bara ran. Men jag vet ju vad jag såg i alla fall. En liten rev till exempel som man har sett. Det är ju ingenting. Det här var ju en betydligt större sak. Ja. Det var ju jobbet med hedemora där. Och bussresorna är ju jobbiga. Och jag somnade i soffan också. Det ska betalas också. Och när närodelföreningens fakturor måste betalas också men vi kommer alltså att lägga ner det hela här då. Det är inte så dramatiskt egentligen, det är bara en liten halvtimme som försvinner. Vi får se om kanske Jo Lindberg vill överta sändningstiden. Mellan 18 1830 och 30. Annars blir det en programslinga där med en piano som klinkar.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 så betungande och belastande helt enkelt 873 kronor nå... vi har ingen lust att betala sändare och för Stockholms närvaroförening och vi klarar oss alls, alldeles utmärkt utan den här lilla halvtimmen som vi har haft kvar här nu och eh, hänvisa helt och hållet sen till Sverigekanalen istället helt enkelt uh... Jag försöker göra tusen saker samtidigt här. Ja, det är ju Sverige-kanalen då. Vi ska se om jag har rätt lösenord också då. Jag testade ett headset också här. Som faktiskt fungerar, fungerade faktiskt. Men jag har inte så mycket medhörning. Jag har inte min egen röst så mycket. Men på fördröjningssignalen från en annan dator. För man ska inte lyssna på den egna datorn. Där man så att säga sänder ut va. Man måste lyssna på en annan. Där letar ju det hyfsat. Det går att köra med ett headset också. De här billiga headseten som finns, de har ofta en brumton på. Men det fungerar det faktiskt. Men man hör inte sig själv så bra. Och här hör jag mig själv. Jag kör trådlöst också via en Philips sändare. Och en högtalarbox box med, hö med små hörlurar från kossar som tränger in djupt i öronen så jag kan få en mycket stark signal. Vi ska logga in här nu då på Skype och Sverige och så får vi se om Karpstrypan dyker upp här efter 17. Han har varit borta i två veckor och skulle medverka idag och det är ju Sverige som gäller nu för Skype då. Så Johan Persson vet om det här nu att det är inte Dalagunnar längre. Någon ubåt fick man inte upp där och ubåtar kan ju också faktiskt lägga sig på